Cumpătarea. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuirea pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să trăim în viacul de acum în cumpătare TIT 2, 11, 12. Bătrânii trebuie să fie cumpătați TIT 2 cu 2. Femeile să fie cumpătate TIT 2 cu 4, 5. Tinerii să fie cumpătați TIT 2.6. 6. Episcopul să fie cumpătat. Tit. 1.7.8 Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să aibă simțiri cumpătate despre sine. Romani 12.3 Cel ce se ocupă neîncetat cu cele din lăuntru este cumpătat. Isichie Sinaitul Cumpătarea este și hrană și plăcere și sănătate. Sfântul Ioan Gură de Aur. Suntem cu atât mai legați de Dumnezeu cu cât suntem mai cumpătați. Clement Alexandrinul. Să nu trecem într-un nimic hotarul nevoii. Sfântul Ioan Gură de Aur. Pentru noi însă care căutăm hrana cea cerească este nevoie să stăpânim peste stomacul cel de sub cer. Clement Alexandrinul. Cerul nu poate fi atins de bețivi. Sfântul Ioan, gură de aur. Vinul ni s-a dat de Dumnezeu, nu ca să ne îmbătăm. Cei ce se îmbată sunt în întuneric și cu sufletul îngreuiat. Sfântul Ioan, gură de aur. Cine este prea gras nu va putea niciodată să treacă pe poarta cea strâmta a cerului. Sfântul Grigorie de Nisa. Cumpătarea este virtutea prin care omul pune cuvenita măsură în toate faptele vieții sale, în mâncare, în băutură, în vorbire și în toată purtarea lui, învățătură de credință ortodoxă. Vinul e lucrul lui Dumnezeu, iar beția e lucrul diavolului. Nu vinul face beția, ci necumpătarea, Sfântul Ioan Gurădeaur. E o nebunie să admiri și să te uiți la ospătăriile populare după ce te-ai hrănit cu cuvântul, Clement Alexandrinul. Îmbuibarea este material pentru poftele josnice și pentru viermii păcatelor, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cumpătarea este însoțitoarea sfinților și începutul oricărei fapte bune, asterie la masei. Nimic nu e mai deplâns plâns ca beția. Un om biat e ca un mort însuflețit, ca un demon primit de bunăvoie, ca o boală care n-are iertare, un prăpăd ce nu se poate îndrepta. Sfântul Ioan Gură de Aur Cumpătarea este curățitoare și ușurătoare, căci ce este altceva curăția decât o înfățișare izvorâtă dintr-o viețuire curată și neamestecată? Clement Alexandrinul Cine dintre animale e mai puternic decât leul, dar din cauza pântecelui său și el cade în cursă și atunci întreaga sa putere se smerește? Sfântul Ioan Colov Trupul este ca un cal furios și care nu se îmblânzește decât cu micșorarea hranei. Fericitul Augustin Stăpânește-ți pântecele atâta vreme cât el nu te stăpânește pe tine. Sfântul Ioan Scărarul Lipsa nu spărămă atât cât spărămând în destularea, Spântul Ioan Gură de Aur. Lipsa de înfrânare la mâncare consumă și putrezește trupul omenesc și îl roade cu boli lungi până ce e distrus, Spântul Ioan Gură de Aur. Umiditatea favorizează răsărirea berminei și necumpătatul e ca o mlaștină în care se nasc șerpi, lipitori, broaște râioase, și biern. fericitul Augustin. Cel ce mănâncă fără cumpătare, acela nu mai este stăpân, ci rob al mâncării care îl chinuiește, Sfântul Ioan Gură de Aur. Norocul aduce o masă bogată, cumpătarea una în destulătoare, Clement Alexandrinul. Cumpătarea dă zbor bucuriilor și face plăcerea mai mare. Clement Alexandrinul Nici frumusețea, nici banul, nu face pe om fericit, ci numai înțelepciunea și cumpătarea. Clement Alexandrinul Este frumos numai omul drept și cumpătat, cel bun, iar nu cel bogat. Clement Alexandrinul Când cineva este îndrumat de stăpânirea de sine... Ajunge să urască drumul stricăciunii și se va pregăti ca om pentru o neîncetată cumpătare. Clement Alexandrinul Nouă ne face bine măsura pe care totdeauna o chemăm ca pe un ajutor pentru viață. Clement Alexandrinul Nimic nu ajută mai mult la sănătate, nimic la agerimea simțămintelor, nimic la alungarea bolilor, cum ajută cumpătarea în mâncare? Sfântul Ioan, gură de aur.